Az egyenesben. Bolibár lövése mesteri volt. A homloka közepén találta el Jimet. A kavbolyok csendesen álltak körülötte. Üldözésről szó sem lehetett. Több mérföld távolságról kellett annak a hegyek közé mennie, aki ide akart jutni a fensíkot körülvevő csúcsok valamelyikére. – Ezentúl őrséget kell szervezni és figyelni a hegyeket – mondta George. – Annyi bizonyos – jegyezte meg az egyik kavbolyt – hogy a fiúkat, akik útba vannak, nem fenyegeti veszély, mert ha Bolibár a hegyek között jár, akkor nem leshet rájuk. Bolond vagy, legyintett a másik. Bolibár, ha egy nap előnyt ad és kerülővel nyargal eléjük, még mindig hamarabb lehet a halál kapujánál, mint ők a csordával. Hozzálláttak, hogy sírtálsanak Jimnek. Az éjszaka ismét békés, nyugalmas és szép volt. A hegyek, a hold, a szeliden kérődző marhák, Mintha nem is hangzott volna el este az a magányos lövés, amelynek nyomán befejeződött egy Jim nevű kavboj élete. Ezentúl, rendelkezett George, minden csirkefogót, aki Arizona felől a tolvajok hágójának akar átmenni, fogjatok el. Kivallatjuk őket. Szótlanul ültek a vacsoránál. Egyiküknek sem volt étványa. Virginia az ablakon át a sötét éjszakába bámult. George a lány figyelte. Egy óra múlva Lonsdale elélükdőstek valakit a cowboyok. Ez az ember át akart menni a hágón. Jól ismerjük. Jeff Bulling bandájához tartozott. Tudom, mondta Lonsdél. Bowlingot két hónappal ezelőtt Omaha-ba felkötötték. Mit keresel erre, fickó? Talán újabban nem szabad marhatolvajoknak erre járni? Felelte durván a fogoly. Nem, mit szólsz? Mondta Ravasz Vigyorral George. Nem szeretem az olyan marhatólvajokat, akik zsákmány nélkül sietve igyekeznek a hegyeken keresztül, bizonyára azért, hogy csatlakozzanak Bolibár bandájához. Nem tudok semmiféle bandáról. Mexikóba akarok menni. Ott mégis jobb kilátás van a boldogulásra mostanában. Igazad van. A jó kilátás fontos. Azonnal részed lesz benne. A kóbolyokhoz fordult. Fiúk, egy magas fára kössétek fel, ahonnan jó kilátás van. A rablót megragadták. Most kisé elveszítette a nyugalmát. Mit vétettem én a lonsdéloknak? Várjatok, intette az embereket George. Aztán a fogóihoz fordult. <kül> Értsük meg egymást röviden. Ha őszintén megmondasz mindent, akkor elbocsájtalak. Természetesen Arizona felé. Ha nem, akkor felkötlek. Egy perc gondolkodási időt adok. Virginia szótlanul ült a helyén. Érezte, hogy könyörület, kimélet erre fené nincs. Élet halára megy a harc. Neki most el kell felejtenie azt, hogy lány. Itt elsősorban idegekre van szükség. Jól van, Lonsdél, mondta a rabló. Nem hiszem, hogy ennyi ember előtt hazudjál. Ha mégis megtennéd, elég volt a bevezetésből. Beszélj! A rabló egy másodpercig habozott. Tudd meg, kezdte a. Hogy Bolívar összecsődítette ellenet három állam valamennyi marhatolvaját. A halálkapujánál gyülekeznek. Ugyanazt akarja csinálni, amit a Lonsdélok, de elsősorban ellenetek. Nem engedi át Mexikó felé a marháitokat. Tudja, hogy nem sokára át kell hajtani a Lonsdélok teljes csordáját Mexikóba. Csapdát állított nektek a halálkapujánál. Hogy miért, azt én se tudom. Egy bizonyos. Legalább százan vannak ott együtt és volt idejük, hogy kieszeljenek valamit. Bolibár azt szeretné tudni, ki az öccse gyilkosa. Azt hiszem, ha kiadod ezt az embert, megegyezhetsz Bolibárral. A lonsdale -ok engem sohasem bántottak, és ha Bolibár nem pusztít el benneteket, talán még segíthettek rajta egyszer. Ezért őszintén beszéltem veled. Virginia rájulással küzdött. Fogad meg a tanácsomat, Lonsdél, folytatta a rabló. Add ki nekik, aki megölte bolibár öccsét. Inkább halljon meg egy kavbony, mint hogy elkezdődjön ez a háborúság, ami sok-sok ember életbe fog kerülni. A tanácsaira nincs szükségem, legyinte George. Kísérjétek el ezt az embert a szerpentinút közepéig, és bocsássátok szabadon. Egyedül maradt a lányja. Most mit fogsz csinálni? kérdezte Virginia. George nagy léptekkel járt fel salá. Készülünk a harcra. És akik elmentek? Ronnie, Owen, meg a többiek? Remélem, hogy kivágják magukat valahogy, felelte nem sok meggyőződéssel. Ha valaki egy kóból jelentkezne Bolibárnál, hogy ő ölte meg Bolibár testvérét, George legyintett. Ostobaság, kivállalkozik arra, hogy vállalja a biztos halált. És? És? George elszápadt is a szívéhez kapott. Virginia hozzáúrodott. Apus! Lonsdél arca eltorzult. Menj, Virginia! hebegte fúdokolva, miközben egy karosszék beroskadt. Menj vissza keletre! Úgy látszik nekem. A rendkívüli izgalmak szokatlan szívattakot váltottak ki. Az öregember ajka elszintelenedett. Mit csináljak? kiáltotta kétségbe esettem Virginia. Apus! a beteg legyintett és nagy nehezen mondta. Azonnal, ha én most akkor azonnal megy. Csuklásba veszett, amit még mondani akart. A torkán kaparászott két kézzel. A lány segítségért kiáltott, pedig látta, érezte, tudta, hiába minden. Hörgésbe átmenő suttogással ismételte lancdén. Menj, azonnal, ez itt a halál. Én most a lány minden erejét összeszedte, hogy a székről előre hanyatló hatalmas testet felfogja, de gyenge volt hozzá, és erőtlen karjaiból döngve hullott a padlóra George Lonsdale volt teste. A csorda, amelyet tereltek, csak a lonsdale -ok hatalmas állatállományához mérten volt kicsi. Körülbelül 150 marhát hajtottak maguk előtt hegyen völgyön át a rekkenő nyárutói melegben. Lassan haladtak előre. Éjszaka egy forrásnál táboroztak. A marha lusta állat, és ha nem pihen eleget, csökönyös lesz. Elkalandozik, nem tartja be sem a tempót, sem az irányt. Hajnalban lódobogás hallatszott. A lejtős úton egy lovas vágtatott délnek gyorsan a tábor mellett, és pillanatok alatt eltűnt. Néhányan felébredtek, és a fegyvereikhez kaptak, de azért nem mertek utána lőni. Végre is lehet valakinek sietős útja a hegyeken át, és nem köteles megállni minden marha csordánál, hogy igazolja magát. Minden esetre legyünk óvatosak, mondta Owen. Lehet, hogy rólunk visz hírt. Az egyetlen, amit tehetünk, hogy mi ketten egy mérfölddel a csorda előtt megyünk felderíteni az utat, szólt Róni. Előre lovagoltak Owen-nám. Délután feltűnt távol a halálkapuja. Vízmosás vezetett a völgybe, amelynek túlsó oldalán mindössze ezen a keskeny hágon lehetett tovább haladni. A völgy maga zárt volt, bejárata is csak egy szűk vízmosás a hatalmas hegyóriások között. Csodálatos vidék volt ez. Olyan vad, zord, és mégis csodálatosan szép, dús bokraival, szikláival, mintha még sohasem járt volna erre ember. Nézd! kiáltotta hova. Egy magasba fekvő domboldalra mutatott. A vízmosás fölött, a völgy elején egy ciklapárkányon hatalmas farkas ált mozdulatlanul. A farkas nyáron, ha nem dühött vagy éhes, elfut az ember elől. Ez a hatalmas, nyugodtan állt a sziklán és feléjük nézett. Így csak egy olyan állat viselkedik, amely még nem látott embert. Meglepetésében néhány másodpercig hökkenten néz. Óven a puskájához kapott, de Roni megfogta a kezét. Ne bánst, ez az ő birodalma. Miért tölnéd meg? A farkas közben egy gyors súranással eltűnt a kiugró mögötti barlangban. Különben sem okos dolog most lövöldözni, mondta Ronnie. Körülbelül a völgy közepéig értek. Kössük meg a lovakat, és menjünk óvatosan előre, ajánlotta Ronnie. Valami azt súgja, hogy nem lenne jó, ha egyenesen belovagolnánk a halálkapujába. Néhány nagy lombú fa között kötötték meg a lovakat, és óvatosan, térden kúszva igyekeztek előre a magas fű között. Már eléggé megközelítették a hágót anélkül, hogy valami gyanúsat vettek volna észre. Mintha messzi tájon egy lélek se lenne, mondta Owen. Éppen elegen lehetnek a közelbe, nézd mennyi madár arra felé. Hirtelen megragadta Owen karját. Nem látsz semmi furcsát? Óven merően nézett az átjáró két fala közé. Bokrok és fák, és valami vékony, mint a spárga lenne. Mi az ördög az ott? A Roni felemelkedett, és derékba meghajolva, vagy száz lépést futott előre. Hirtelen lehasalt, és merően nézett újra a két szikla közé, ahol a halál kapuja nyílik. Aztán felegyenesedett, és minden óvatosság nélkül sietett vissza a társához. Vissza! kiabálta izgatottan. A csordát nem szabad a völgybe terelni! – Mi van ott? – Tüskés drót! Azonnal vissza! – Már késő volt. A bejáró lejtőjén sebes trappolásba tülekedett lefelé a csorda, és elárasztotta a völgy elejét. – Vissza, vissza! – kiáltották Róni és óven egyszerre, mert valahogy megérezték azt, ami bekövetkezett. De a paták dübörgése elnyelte a hangjukat. Különben sem lehetett volna a völgyben seje felé lejtő talajnyomba nyomban visszafordítani az ügető csordát. Már a kaubolyok is a völgybe értek. Ki a völgyből? kiáltotta Roni és lóra kapott, hogy visszaforduljon. Legalább az emberek jussanak át a keskenybe járón. Tompa dübörgés hallatszott. Roni megrántotta a kantát. Óverra nézett, aki épp ekkor ért melléje. Azt hiszem elvesztünk, mondta csendesen. Én is azt hiszem, bolintottal van. A keskeny bejáróját egy hatalmas volt el, amit előre kiszámított terv szerint zúdított valaki a magasból, mikor az utolsó ember is bemegy a szoroson a völgy egérfogójába. A marhák szép lassan trappoltak a halálkapuja felé. Itt egyszerre megtorlódtak és visszafordultak. Ugyanis néhányan a legelsők közül nekiütköztek a drótsevénynek. A halál kapuja végig, vagy száz méteren tüskés dróttal volt elzárva. A marha, ha megvadul, legázolja a legvérengző fenevadat is, de különben olyan szelét lusta és félénk, hogy bármilyen csekély akadály előtt hátra. Bruce és Cresby közben visszanyargaltak a völgybejáróhoz. Több mázsás szikla zárta el a keskenyszorost. Teljesen reménytelennek látszott a kísérlet, hogy átmászanak a sima emeletnyi kőfalon. A csodába! Dünjjögött Bruce. Bizonyos, hogy bolibá és a gazemberei csinálták, de hogy tud több emberi kéz ilyen hatalmas sziklát legőrdíteni fentről? Ostoba vagy, még nagyobbat is elmozdíthat az ember. Mészkövön vagy puhatalajon minden megfelelő sziklát alá annyira, hogy kijön az egyensúlyából, és akkor már is lezuhan. A csorda nyugodtan legelt a völgy közepén. Az emberek óvan és ronni köré gyűltek. Azt mondom, tanácsolta hóva, hogy elsősorban keressünk itt valami jól védhető szikla üreget. Nem hiszem, hogy támadnának, mondta Római. Legalábbis most nem. Ahhoz, hogy bennünket elpusztítsanak, nem szükséges harcolni. Víz sincs a völgyben, és ebben a hőségben a szomjúságot nem bírjuk soká. Tehát, itt tartanak fogva, előbb-utóbb annyira legyengülünk, hogy gyerekjáték leszel bánni velünk. Hm, nem valami biztatóan hangzik. Dűnyögte az egyik kóból. – Csak legalább tudná vagy látná az ember, hogy hol vannak. – Várjatok! – mondta hirtelen Ráni. – Keresetek fedezéket magatoknak. Én megpróbálok beszélni velük. Mielőtt még megakadályozhatták volna, elindult a halál kapuja felé. Útközben lecsatolta a revolverővét és a földre dobta. Aztán nyugodtan, kiegyenesedve ment a szoros irányába. Valószínű volt, hogy két-három tucat fegyveres rabló leselkedik. Ebben nem is tévedett. Hat nyolcszoros drótsövényhálózat zárta el a völgybevezető nyílást. Az akadály vagy fél méternyire a föld felett feszült, úgyhogy egy ember átsúszhatott alatta. Róni azonban nem készült ilyesmire. Már messziről látta, hogy a tüskés drótok mögött a sziklatorok hemzsega rablóktól. Sátrat is valamelyik, talán bolibár. Kisebb kövekből torlaszt is rögtönöztek, hogy fedezékük legyen, a lonsz emberei kétségbeesésük lövöldözni kezdenének, mert a hosszú keskeny szikla folyosó oldalt sima volt, és minden golyó biztos találatot jelentett. Ronnie merészen, de jól számított. Nyugaton ugyanis a legmegvetendőbb cselekedet fegyvertelen embert lepusztítani. Ezek ugyan rablók voltak, és bizonyos, hogy adott esetben bármelyikük akár hátulról is lepuffant valakit, de így sok tanú rá fedezék mögül lelőni egy embert, aki nincs rajta a revolverőve, ezt a történetet egyik se vállalta volna szívesen. A rablók kisé megkökkentek. Némelyik a pisztolyához is kapott, de valahogy mindegyik szívesebben vette volna, ha másik lövila a fegyvertelen volt. Így ért Róni egészen a drótsevényig. Ott megállt, cigarettát sodott és rágyújtott. A marhatolvaik zavartan pislogtak. Közben Ronnie megfigyelte, hogy a keskeny szorost a túlsó végéig megszálva tartják a rablók. Halló, mondta végül, beszélhetnék Bolivárral? Az egyik rabló a kezébe előre jött. Mit akarsz tőle? Mit akar ő tőle? Azt megmondhatom, ezen túl a halál kapuján nem lehet csak úgy átmenni. Ez különösen a Landsdélokra vonatkozik. Bolibár és mi parancsolunk itt, és minden áthajtott csordának a felét nekünk kell adni. Tőletek tanultuk. Rendben van. Legyen a csorda fele a tiétek. A rabló nevetett. <gül> Jó lenne mi? Csak hogy mi a teljes lonzlér csordát vártuk. Legalább ezer darab válogatott állatot. Annak a felét akarjuk. Amint váltod nem hoztuk magunkkal. Majd elhozzátok. Arizona felé menet nem hajthatjátok a lopott állatokat. Mexikóba meg nem vezet más út. Mit akartok tehát velünk? Megmondhatom Bolibár üzenetét: Adjátok ki azt az embert, aki megölte az öccsét. Tegyétek le a fegyvert, és maradjatok itt túsznak mindaddig, amíg a lanzdélok áthajtják erre az állataikat. A teljes csorda felét akarjuk. Azon kívül Bolibár gyilkosát. És ha nem kapjátok meg? Akkor itt megvárjuk, amíg elhullotok a szomjúságtól, és valamennyien annyi olmot kaptok a bőrötök alá, amennyi tisztességes marhatolvajok piócáinak jár. Értem. Gyorsan megfordult és ment. Abba most már bizonyos volt, hogy ha szemtől szembe nem lőtték le azonnal, hátulról még kevésbé fogják levőni. Egy-kettőre eltűnt a legelésző marhák tömegébe. Le kellett volna lőni, mondta késő bánattal az egyik rabló. Veszett fickónak, látszik! Róni visszament a társaihoz. Nos, kérdezte Owen. Úgy van, ahogy mondtam, felelte Rowny. Aztán röviden közölte a beszélgetést. Csak egyet próbálhatunk, szólt Óvan rövid gondolkodás után. Ne kihajtjuk a marhákat a drócsövénynek, erre kénytelenek lesznek fejveszetten menekülni a keskeny hosszú sorosból. Néhány gazembert leptipornak az állatok, és mi megpróbálunk mögöttük kitörni. Nem bízom ebben. A marha, ha nem dühött, nem megy neki a tüskés drótnak, mondta Róni. Minden esetre próbáljuk meg. Lóra kaptak, és elkezdték a legdurvább módon terelni a csordát. A hosszú bőros jobbra-balra csapkodtak, a barmok bőgve indultak el a szoros felé, de alig gabajodott bele egy vagy kettő a tüskés drótba, a többi szétcsörtetett. A gyáva, pihent, jól lakott állatok inkább az ostor csapásokat tűrték, sem hogy megsebzett társaikat letiporva áttörjék az akadályt. Hagyjátok abba! kiáltotta dühösen óva. A marhatolvaik ugyanazon a véleményen voltak, mint Ronnie, és messze a sűvények mögött nevetve nézték a bolondó szaladgáló állatokat. Az egyik elsütötte a fegyverét, és ettől a csorda végképp elszaladt a drót akadály közeléből. – Nekem van egy tervem – mondta hirtelen Róni. – Gyilkos, alattomos emberek ellen éppen jó, csak nem könnyű. – A farkas – óven szeme villant – növid idő alatt nagyszerűen megértették egymást. – Jó – és odafordult Brucehoz. – Ott fent, azon a sziklapárkányon, a barlangban egy farkas van. – Érte megyünk – mondta Róni. – Mit csináljunk elelőtt farkassal – csodálkozott Cresby. Kimondta, hogy lelőjük. Élve hozzuk ide. Gyere ahol A kavbajok csodálkozva néztek össze. Farkast fogni élve? A lovakat kössétek jól meg a völgyet sarkában a fák között. Húzódjatok valamennyien a barlangba. Rendelkezett ahol. Az emberek fejcsolvával engedelmeskedtek. Micsoda két fickó, mennek farkast fogni. Mind a kettel lassú dobunk rá, mondta Róni, miközben a dom felé haladtak ezt láttam egyszer nevadába, ahol egy állatsedeglet számára fogtak farkasokat. Az egyik mindig megrántja a kötelet, az állat a másikra akar ugrani. Nem könnyű eset, farkasra lassú dobni. Még az öreg apám se hallott ilyet. Mi lesz, ha valamelyikünk elhibázza a dobást? Nem tudom. Egy bizonyos óvom. Csak a farkas mentheti meg az embereket. Tehát semmi esetre sem lőhetjük le. A magam részéről inkább széttépettem magam sem, hogy revolvert vegyek elő. Nekem is ez a véleményem. Felértek a dombra, és a szikla párkányon a barlangnyílástól jobbra és balra helyezkedtek el. Roni felkapott egy csomó száraz füvet és gajat, meggyújtotta, aztán odadobta a nyílás elé. Elmúlt egy perc, aztán még. A füst most már bizonyára behúzódott a szikla mélyére. Váratlanul nagy hívve egy hatalmas ány repült ki a sötét nyíláson, és talpra ugrott a tüzöt túl a farkas. Dühösen a füsttől, megrettenve a tűztől, felborzott szőrrel átott egy másodpercig, megfeszített lábaira lapulva, ugrásra készen. A Roni lasszója suhant át a levegőn. Ugyanakkor röpült a másik urok is. De a két kötél érintette egymást, és így történt, hogy csak óvendovás sikerült. Az egyik kötél a földre hullott, a másik összeszúrult a farkas nyakán. Az állat messze hangzó horkanással pattant fel és rohant óvenre. Egyenesen az arca felé ugrott, hatalmas tátott állkapcsaival. Owen nem nyúlt a revolveréhez. Belerugott a farkasba, de az állat egyik lába kabátot és húst tépve akadt bele a vállába, ahogy lecsapott, és a rugástól megcsúszva valamivel lejjebb, Owen melkasába harapott. Ronnie egy másodpercnyi megdöbbenés után már megragadta a farkas nyakáról lecsüngő kötelet, és rántott egyet rajta, hogy az állat hanyad dőlt. De olyan gyorsasággal, amire ember nem számíthatott, már is nekiugrott Roninak és feldöntötte. Roni két kézzel kapta el a nyakát, más nem tehetett. A farkas két talpa az arca mellett végigszaladva karmával a vállába mélyült. Aztán veszettül csapkodta marcangolt a romi vállát mellét, és bárhogy feszítette a karjait, a hörgő vicsorgó száj egyre közeledett az arcához. Már megcsapta a fenevad bűzött lehelete, egy másodperc töredékéig észrevette Ovant, aki most támolygott előre a szikla mögül. Az arca inkább kíváncsi volt, mint ilyet. A fájdalom kifejezését akarta látni Ronin, vagy azt akarta hallani, hogy segítségér kiállt. Ez mind átvillant a férfi kihunyó öntudatán. utó töredéknyi idő alatt, és utoljára még az jutott az eszébe. Habozik. Ismét habozik. Mielőtt elvesztette volna az eszméletét, óvan megrántotta a kötelet és a levegőbe repülő farkast, úgy lukta meg, hogy az állat a sziklapereméről vagy két-három métert zuhant a domb oldalára, és össze-vissza sebezve magát az éles kövek között, legurult a völgybe. A kintól és dühtől őrülten üvöltött fel, olyan írtózatos hangon, a hegyek zengésétől olyan szörnyűségesen felfokozva, hogy a barlangban tizenhárom próbás kavbolyok hátán végig futott a hideg. Azután hörögve vetette magát az egyik megijedt marhára. Két csapás, egy roppanás a hatalmas fogsorral a marhanyakán és az állat elterült. A dühött farkas az ide-oda csörtető bőgő állatok között csapkodott, ölt pusztán a vérenzésé. A lovak rémülten nyerítettek a völgy távoli sarkában, és a csorda végre megdühödött. A szelit kérődzökből veszett barmok lettek, és a menekülés ösztönével egyenesen a halál kapuja felé rohantak, feltartóztathatatlan irányban, hogy dübörgött a völgy. Nyomukban, ha veszett bestiával, neki csörtettek a drótsövénynek. Az első néhány állat felbukott, és marhától soha nem hallott hangon ordított a tüskék között vergődve. Ez csak még jobban megvadította a többi. Másodpercek alatt gázolták le a drótakadályokat, és írtózatos galopba futottak át a keskeny A rablók csak az utolsó pillanatban értették meg, hogy mi történt, és fejveszetten menekültek. De már késő volt. A simaszikla falra nem kapaszkodhattak fel, és a szerűen hosszú átjáróba nem volt menekülés. Emberek halálsikoja, állatok bőgése, dübörgő paták, ropogó csontok. A megvadult barmok. Mint a hegyről aláomló lavina, ellenállhatatlanul sodoltak el mindent, amit az útjukba került. Egy-két szerencsés embernek sikerült a különben sima mégis valami kiugrott találni, ahol felkapaszkodhattak néhány méternyire. Akik a halál kapujának túlsó oldalához közelebb voltak, azok elérték a kijárást. De itt szerencsétlen volt a terem. Egyik oldalon szikla, másik oldalon 50 méteres mélységbe rohant a Kolorádó. Két-három embernek sikerült megkapaszkodni valami bozútba a szakadék felett, ezek megmenekültek. A többieket eltiporta a csorda, vagy lezuhantak a mélybe, mikor átrobogott a megvadult marhák rémült tömege. A nagy négyszögletű sátor, amely közel volt a szoros nyílásához, még jó darabon vonszolták magukkal a vágtató paták. A csorda pillanatok alatt elrohant a lejtősös és egyre távolabbról hallatszott a föld tompa dübörgése. Bolibár bandájából csak igen kevesen maradtak életben. Néhány rémülettől dermetrabló kapaszkodott egy-egy kiugró sziklához lapulva. Owen és Romi, miután a farkas lezuhant, néhány másodpercig olyan kimerültnek érezték magukat, mintha órák hosszat harcoltak volna. Gyorsan megvizsgálták a csatanyomait. Egyikük sem sérült meg súlyosan, csak fájdalmas mély tépések és zúzódások borították a felső testüket. Mindkettőjüknek sikerült elkerülni a farkas rettenetes állkapcsait, úgyhogy csak a vállóktól, melkasukon végig borította őket néhány csúnyasebb, ahogy a farkas két előső lábával csapkodott és szaggatta róluk a ruhát meg a húst. Owennek a jobb halántékától végig az arcát is érte egy csapás. Ahogy egymással szemben álltak, hihetetlen harcok után, lihegve, véresen, egy pillanatig úgy érezték, hogy most kezet kellene fogniuk. De mindegyik azt várta, hogy a másik nyújtsa előbb, és így ez az alkalom is elmúlt. Odalent a völgyben, közben a farkas üvöltése és a dühött csóda bőgése hallatszott. Gyorsan, összeszaggatott ingükkel, ahogy lehetett, bekötözték a sebeket. Ezt nem sokan csinálnák utánunk, mondta Óvön csak sikerüljön. Nézd, mutatott le csillogó szemmel a másik. A veszett csorda tömött csapata, száz hullámzó foltos és fehér hát neki a halál kapujának. Siessünk! Lerohantak a lejtőn. A farkas visszafordulva a vágtató csordától megpillantotta a két férfit. Vérben forgó szemekkel rohant rájuk. Megfigyelhetetlen gyors mozdulatokkal rándult a két ember keze, és két tűz csík villant a farkas felé. De csak egyetlen dörren is hallatszott, mert egyszerre nyomták le a ravaszt. A bestia felpattant a levegőbe, aztán hátra zuhant, és vége volt. Tovább rohantak, és közben mindketten ugyanazt gondolták. A revolvert rántanának egymásra, ő is megölne ugyanakkor, amikor én ült. A lovakhoz! kiabált Cresby, aki most már megértett mindent. Gyorsan a lovakhoz! Néhány rugás vagy simogatás, kinek milyen módszere volt, megnyugtatta a lovakat, és már vágtattak is neki a szorosnak. Szörnyűséges látvány fogadta őket. Felismerhetetlenségig szétiport emberek, állatok hevertek mindenfelé. A rablók közül, akik a szorosba voltak, alig menekült valaki. Ezeket könnyű szerrel lefegyverezték. A szoroson túl következő ösvényen szintén néhány eltiport ember feküdt. A Colorado szakadéka felett kiszügellő sziklákon itt is, ott is a lezuhant emberek ruhadarabjai lógtak, mint gyászlóbogók. Egy bozótból, amely a meredély fölé hajlott, épp akkor kapaszkodott fel valaki. Ellenállás nélkül tűrte, hogy lefegyverezzék. Hányan voltatok? kérdezte Róni a rablót. Körülbelül ötvenen. Hol volt Bolibár? Egy rongyát épet sátorlapra mutatott a közelbe ebben a sátorban lakott. Oda mentek és nézték a véres, összeszaggatott ponyvát. Cresby a meredé élénát állt és egyszer csak felkiáltott. Ott van! oda odaszaladtak. Egy bozóton vagy húsz méter mélységben jellegzetes kalapakat fent. Ilyen kalapot ezen a vidéken csak a két bolibár hordott. Bent volt a sátorban, amikor erre rohantatok? Azt nem láttam, mondta a rabló, de egy órával előbb még hallottam, ahogy a fogója kiabált. kiabát. Miféle fogója? Miss Virginia Lonsdél tartotta fogva a sátorban. Dermetten álltak, mintha egy durva kéz ragadta volna meg a szívüket. Virginia a sátorban volt. Óven a homlokát tapogatta. Ronny, mintha részeg lenne, bizonytalan léptekkel a szakadék széléhez lépett és lenézett de csak a mozdulatlan feketek alapot látta egy bokor tetején. És mi jelent az őrvényekben a kavargó kolorádó sebes vize a sziklák között? – Beszélj! – mondta reked hangon, hamuszínű arccal óván, és a jól tudta, hogy ez a rövid, halv felszólítás a legveszélyesebb fenyegetésnél is parancsoló. – Ma érkezett, Miss Lonsdale! – én akkor nem tartózkodtam itt a közelbe, csak azt tudom, hogy Bolibár ebbe a sátorba fogva tartotta. Állandóan őrizte valaki a sátort. Azután láttam körülbelül fél órával a csorda áttörése előtt, hogy Bolibár bement. Kijönni nem láttam őket. Bizonyos, hogy. induljanak Kresbi, mondta suttogvaroni. A lefegyverzett rablókat vigyék magukkal, és mielőtt Mexikóba érnek. Bocsássák szabadon őket. Az állatokat valószínűleg megtalálják a legközelebbi folyónál, vagy tónál. Mr. Lonsdale, és én itt maradunk, fejezte be csendesen, és Óverre nézett. Ez bólintott. Hány gazember volt odafent, ahonnan a sziklát ledobtátok? Kérdezte Cresby az egyik foglyot. Már napokkal előbb kiástuk, és alátámasztottuk azt a nagykövet, úgyhogy mindössze két ember kellett hozzá, akik kiverték a dúcokat. Amikor ti a völgybe értetek. Csak menjen, Kresby, mondta Roni. Nem félünk akkor se, ha néhány sírkefogó még odafönt van. Miután az emberek elindultak a foglyokkal, óvan és Roni sokáig álltak szótlanul és egymást nézték. Percekig maradtak így. Aztán fáradtam, sebesülten hozzáláttak, hogy minden talpalatnyi földet végig az elszakított tüskés vótik egy szót sem beszéltek órákig, csak keresték a tetemek között virginia Szörnyű munka volt, leszállt az este, mire befejezték. A lánynak nem akadtak nyomára. Közben állandó lövöldözéssel tudták távol tartani az egyre nagyobb számban jelentkező kesejüket, hiénákat és kolyotokat. A környék minden dögevőjét oda csalták a szorosba heverő tetemek. Hiszen jól tudták mindketten, hogy hiába való, amit tesznek. A szoros kijáratának közelében állt a sátor, és akik itt voltak, azokat menthetetlenül a szakadékba sodorta a csorda. Ezt bizonyította bolibár kalapja is a mélység felett. Minden csontjuk fájt a küzdelemtől. Vízük, élelmük nem volt, sietniük kellett. Lóra ültek és elindultak kelet felé, hogy megkerülve a völgyet hazatérjenek. Egész idő alatt egyetlen szót sem szóltak egymáshoz. Évfélkor a hegygerinc túlsó lejtőjén elérték a Lonsdale vár felé vezető utat. Alig tartották magukat a nyerekben. A rázástól elviselhetetlenül sajogtak a sebek. Mindegyik azt várta, hogy a másik mondja ki előbb azt a szót, pihenjünk. De hát egyik sem mondta. Lovagoltak összeszorított fogga, pokoli erőfeszítéssel. Időnként egymásra néztek, szerették volna a kint vagy kimerültség jeleit látni a másikon. Mi történt? Nem tudták. Virginia megmagyarázhatatlan halála ismét fellobbantotta bennük a gyűlöletet. Egy óra múlva, mikor Roni lova éppen megbotlott egy kőbe, óvan megszólalt. Nem akarsz pihenni? Fáradt vagy? Pillanatnyi szünet következett. Nem, felelt erőviden Owen. Aztán újra hallgattak és tovább bügettek. Keményen tartották magukat a nyerekben. Hajnalodott. A torkuk szárazon lüktetett, millió porszem ülepedett le a sebeikre, és most szúrt, fájt, viszketett, de csak lovagoltak. Dél előtt még mindig gyerekbe ültek. Izzóan tűzött a nap, de egyikük sem mondta ki a szót, hogy pihenni. Miért tette ezt, Virginia? suttogta a holgan. Azt hitte talán, hogy Bolibárnak a szívére beszélhet. Ott maradt egyedül, mikor látta a ravasságot, amit aztán megbánta, hiszen azért jöttél utána. – hazudt. Te kutya! – kiáltotta artikulátlan hangom. – Most már nincs okom rá, hogy kiméjelek! Megállították a lovaikat, és kezük, mint már annyiszor a pisztoly markulatát szorította. Csak nehezen gyűrték le az ellenállhatatlan vágyat, hogy kirántsák. Pedig jó tudták, hogy előbb-utóbb így jön a vég. Valamelyikük kihúzza a pisztolyt, és a következő pillanatban meghalnak. Egyszerre fog eldörrenni a két lövés, mint mikor a farkassal végeztek. De ki méltél? De, de orgyilkos! Romi bal kézzel sújtott. A revolvert nem engedte el közbe, de nem is húzta ki. Owen lekapta a fejét, és az ő keze is kivágódott. Romi lova az ütés pillanatába megmozdult. Ezért sikerült ellenfelének elkerülnie a csapást. Viszont Owen le leállon találta, hogy kibukott a nyerekből. Ott feküdt Ronald Kerry mozdulatlanul a füvön. Most csak egy gyors lövés kellene. Owen orcimpái sajátos módon rezegtek, és szorosabbra markolta a fegyvert. A fegyver agya csúszós lett a szólító kéznyírkosságától. Lassan húzta ki a pisztolyt. Ronny ájultan hever. Alkonyodott, amikor Ronnie kinyitotta a szemét. Könyökére támaszkodva felemelkedett. A két ló csendesen legelt valamivel távolabb, és Owen ott ült mellette törökülésben. Cigarettázott. Hallgattak. Szerencséd volt, mondta Ronyi. Megmozdult a lovan. Láttam, de ha a ló nem mozdul, akkor is legyőzlek. Ha a Virginia nem lép közbe, akkor már régen megöltelek volna. Ezen túl nem fog közbe lépni. Megint eszükbe jutott Virginia, és a szomorúság rettenetes nyomása szólította össze őket belülről, mintha a farkas karmai a melkasukon át a szívüket is megsevezte volna. Virginia nem él. Gyerünk! Vagy fáradt vagy? kérdezte Ogan. Romi nem is felelt, nyerekbe vetette magát. Egy madársi koltozott a közelbe, vadmacska csaphatott le rá. Ügettek. Hajnalla elérték a tolvajok hágóját. Ébredt a nap, és langyos sugarai erősen terültek szét a kolorádó fensíkon, ameddig csak a szemellátott békés kérődzőek lepték el a legelőtt. Egy kavboj lovagolt eléjük. Hol vannak a többiek? kérdezte izgatottan. Egy rabló azt mondta, hogy törbecsallnak titeket. Úgy is volt, de megmenekültünk. A fiúk útba vannak Mexikó felé az állatukkal. A cowboy csodálkozva nézte a két rongyos, poros, véres embert. Hol van George? Kérdezte Owen. Tessék? Ja, nem tudhatják. Szegény bosz meghalt, és ebben a hőségben nem várhattunk a temetésével. Owen szeme különös merengéssel nézett a távoli ég felé. Hogyan? Keserű lesz a torka? Az ördögbe is. Ellenségek voltak, de azért az évek folyamán megszokta az öreg George-ot. Leszálltak a nyerekből, és elindultak a Lonsdale vár felé. Most mi lesz? kérdezte Roni. Tőled függ. Itt maradhatsz? Itt. Felelte Rendben van. Akkor utolsó fordulójához ért a száz éves versenyfutás. Mi befejezzük. Én is azt hiszem, mondta csendesen Rauni.